Духняні раби виконали волю цареву. Уже після присуду 26 червня у присутності самого царя знову на тяжкі тортури взяли царевича. І того ж дня ввечері царевич помер. Така була перша справа тайної канцелярії. Такий був її початок. А далі вже в її сіті почала ловитися риба меншого гатунку, ніж царевич. Своєї діяльності вона не припиняла ні на рік. Усе життя Петрове в своїх руках зосередила всі справи про слово і діло, перейнявши від Преображенського приказу і його справи, і його страшну славу. Цар Петро жваво цікавився її роботою. Весь час вислуховував доповіді начальника над канцелярією, переглядав справи, іноді сам брав участь у допитах суворих і невблаганних. Діяльність канцелярії була весь час на очах імператора, важливіші справи завжди йшли на розгляд цареві. Тайна канцелярія ставала судовою установою, що вирішує справи державних злочинців. У 1725 року помер цар Петро. Уже навіть в останні роки його життя поставала думка ліквідувати тайну канцелярію, цю установу, що виникла за надзвичайних обставин, і справи передати вищій установі – Сенатові. 28 травня 1726 року Тайна канцелярія була влита в Преображенський приказ. Справи політичних злочинців мали перейти до слабого, вже похилого, хоч і досі лютого Ромоданівського. Та непреображенській канцелярії в Москві доводилося розглядати важливі справи політичних злочинців. Їх розглядала нова, найвища установа в державі – Найвища тайна рада, що стала щодо розгляду справ політичних злочинців спадкоємцем тайної канцелярії. Коли ж на початку 1730 року скасовано Найвищу тайну раду, коли наказано їй не бить, всі такі справи переходять здебільше до Сенату. Та так тривало тільки з рік. Сенатові не сила була впоратися з цілою масою цих справ. Та до того нова цариця Анна Іванівна дуже непевно почувала себе на троні. Отже, потрібна була спеціальна установа, щоб боронити її від різних змов та лихих замірів. І от за указом 24 травня 1731 року Відновлено тайну канцелярію. На її чолі став старий фахівець Ушаков. Тут починається останній період діяльності цієї установи, що проіснувала до 1762 року. Начальник над цією установою Андрій Іванович Ушаков почав свою службову кар'єру з 1704 року, вступивши як доброволець-солдат до Преображенського полку. Уже ближчими роками він дістав офіцерський чин і виконує цілу низку царевих доручень. Так, 1707-1708 років він перебуває в Україні і вживає заходів, щоб припинити всілякі відгуки булавінського бунту згодом. Ушаков працює в Преображенському приказі та, як відкрито за часів Петрових, тайну канцелярію, а він стає заближчого помічника її начальника, графа Толстого. Отже, йому, як старому фахівцеві, і доручила цариця Анна керувати нововідкритою тайною канцелярією 1731 року. Мінялися царі, мінялися времінщики, Сила бурхливих подій та високо підносила людей, то їх же кидала щосили об землю. А Ушаков був незмінно на своїй посаді. Аж до самої смерти, до 1747 року, стояв він на чолі страшної установи. Як пишуть про Ілшакова російські історики, це була людина дуже хитра, підла, політичних переконань у нього не було пише професор Корсаков у своїй роботі «Воцарєння Анни Іванни». Його професією було рабське прислуговувати ладові, що існує, та вимагати свідчень проти цього ладу через страшне катування, якому він віддавався із захопленням. Кінець цитати. Ім'я Ушакова страшне було по всій Росії, навіть при дворі царському. Покровський говорить, що від самого імені Андрія Івановича Ушакова тодішні дворяни тремтіли, а дами не притомніли. Що ж уже говорити про широкі маси населення? Ніхто не був застрахований від того, що не сьогодні-завтра опиниться він у тайній канцелярії, у пазорах страшного, всевладного її начальника. День за днем сидів Ушаков у своїй установі».